פרק י"ט. כי יכרית ה' אלוהיך את הגויים, אשר ה' אלוהיך נותן לך את ארצם, וירשתם, וישבת בעריהם ובבתיהם. שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך, אשר ה' אלוהיך נותן לך לרשתה. תכין לך דרך, ושילשת את גבול ארצך,